עורך דין לה. מיכל הראל. עכשיו אנחנו משהו שונה לחלוטין. שלום לעמנואל קורן. שלום וברכה. אתה תלמיד כיתה י'. כן. בתיכון ישראלי למדעים... ואומנויות. ואומנויות, של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, כי את זה אני חייבת לומר. ואתה, אה, אמרנו הנושא שונה לחלוטין, אבל בעצם זה אותו נושא. אתה חקרת בעצם מה קורה בכל הקשור לבני נוער אה, אה, בגטו, אותם אלה שהיו בגטו. איך כן, יכולת אתה, להגיע במהלך, לזה? אוקיי, אז למעשה במהלך השבוע האחרון היה אצלנו שבוע פרויקטים. זה שבוע שבו כל הלימודים הפורמליים מופקים, ואז כל ילד חוקר נושא שהוא אוהב. ואני חקרתי את הנושא הזה, והפסקת הלימודים בעצם הקנה לך חופש בחירה, ואני הייתי יכול להגיע למאגרי מידע שביום-יום לא הייתי יכול להגיע אליהם. אז הלכתי ליד ושם, והלכתי לספרייה שם כדי למצוא מאמרים שונים שקשורים לנושא הזה, וככה למעשה מצאתי את הדברים. מצאת מה? למשל מצאתי מאמר של דליה עופר בסוגיות של נוער וילדים בשואה. מצאתי שההתנהגות של הילד היהודי בשואה בגטו הייתה מושפעת מדברים רבים. אנחנו למעשה חושבים שזו הייתה התנהגות כללית של כלל הילדים, אבל אני בדקתי ומצאתי שלמשל המעמד הכלכלי של המשפחה השפיע רבות על חייו על של הילד. למשל, את רוצה שאני אסביר לך עכשיו? כן, כן. למשל, התנהגותו של הילד בקרב המשפחה מהמעמד הגבוה הייתה שונה לחלוטין בקרב המעמד הנמוך. במה זה בא בקרב... לידי ביטוי? אפשר לראות שהילד היהודי בקרב המעמד הגבוה עדיין לא היה מורער נפשית בגלל שהייתה לו את המשפחה הקרובה אליו והוא היה בעל אמצעים כלכליים אבל הוא ראה שההורים שלו הם לא הדמות הסמכותית שהייתה לפני הגטו כלומר הוא ראה שהוא עדיין מושפלים לפני הנאצים ולכן הוא פשוט חיכה את הדמות הסמכותית הכי קרובה והוא ראה שהנאצים הם הדמות הסמכותית הכי קרובה אז לכן את היית לראות ילדים יהודים מתלבשים כמו הנאצים והולכים במלאי או כבדים ומגפי או כבדים, וזה כמובן התרחש רק בקרב ילדים. עד כדי כך. נקלו. כן, כמובן שזו הייתה תופעה מצומצמת, אבל התופעה הזאת התרחשה בקרב הילדים בעלי המעמד הגבוה. זה מאוד מעניין, כי הייתה תחושה שברגע שבני נוער או ילדים נמצאים במעמד נמוך וצריכים להיאבק, אז העובדה שהם נאבקים מכשלת את האופי שלהם יותר מאשר בני המעמד הגבוה, שהם יותר מפונקים. נכון, באמת בקרב הילדים בבני המעמד, המעמד הנמוך היית יכולה לחלק את ההתנהגות לשני סוגים עיקריים. סוג אחד שפשוט התייאש מהמצב הקיים, כלומר הוא לא יכל להכיל את המציאות הנתונה והנוראית שהוא הגיע אליה, ילד שכרגע איבד את כל חייו, את כל המסגרות הקיימות, את משפחתו לעיתים קרובות, פשוט לא יוכל להתמודד עם המציאות ולעיתים פשוט חיכה למוות בשאט נפש. מצד אחד יש באמת את הילדים שאת ציינת, ילדים שנלחמו בכל שניהם כדי להישאר בחיים, הם גנבו, הם הבריחו מהגטו והם פשוט... דילגו על הילדות שלהם, זה ילדים שלא הייתה להם ילדות, ילדים שישר היו חייבים להתבגר כורח המציאות. מה באשר לאותם ילדים שנאלצו להמיר את דתם? הילדים המומרים? כן. בדקת את זה? לה, יש, ישנם גם יהודים מומרים שהגיעו לגטו, וזה גם משהו מאוד יפה שגיליתי, ילדים יהודים מומרים שכל חייהם גדלו בעצם כנוצרים מכל דבר. אבל עד שהם הגיעו לגטו, הם היו צריכים להתמודד עם בעיית הזהות, שהנאצים משייכים אותם לקבוצה שהם בכלל לא ראו את עצמם חלק מהם כל חייו. ואז הזה, איך הם מתנהגים? זה בדיוק העניין. הילד הזה, שכל חייו גדל בחברה הנוצרית, לא ידע כיצד להתמודד עם זה. אז בהתחלה הוא דגל בהתנסות ואף אכזריות אה, לצד הילדים האחרים, כי בדרך כלל הייתה לו את היכולת לעשות את זה, כי המשפחות המומרות היו בקרב המעמד הגבוה. כלומר, היו להם אמצעים כלכליים, הם לא היו צריכים... הם לא היו צריכים להתריע עם הילדים האחרים. אבל... כשאתה, כשאתה בא ומנתח את כל המידע שהגיע לידיעתך, המידע הזה הגיע ממחקרים אחרים, או מניתוח עדויות של ילדים? כן. כן מה? ממחקרים שנעשו שגבו עדות, לי. או שקראת עבודה... עדויות? העבודה שלי התחלקה לשתיים, גם לעדויות מהשטח, כלומר גם עדויות של ילדים, ממש, קולות. חיים מהתקופה הזאת, ילדים בגטו, בעיקר מגטו ורשה לקחתי, יש לציין, וגם מאמרים שעסקו בנושאים האלה, בנושאים דומים, כלומר לא בדיוק בהתנהגות הילדים בגטו. היה מאמר שעסק בילדים בכללי בזמן השואו בגטו, היה מאמר שעסק בילדים ספציפית בגטו ורשה ובהישרדותם, ביחד חיברתי את כל המידע הזה. ואז הגעתי למה שהגעתי. ועכשיו כנראה גם המחקר שלך יצטרף שם למערכת מחקרים שכבר נעשו. תודה רבה לך. תודה רבה. ואתה נשמע ממש ממש בוגר, הרבה יותר מאשר בכיתה י', אני מוכרחה להודות. <laughs> תודה, תודה ששיתפת <רבה>. אותנו. <תודה> וכאן אנחנו...